Загадка грецького вогню У далекі часи лише спогад про грецький вогонь наповнював душі людей панічним страхом. Чим же лякав цей вогонь? У 673 році під час облоги Константинополя арабами була використана запальна суміш. Її тримали у закритій посудині, а коли посудина розбивалась, суміш виливалась і, з'єднуючись з киснем, спалахувала. Та найстрашніше було те, що загасити грецький вогонь водою було неможливо, бо вона тільки посилювала його. Пізніше на багатьох грецьких кораблях установлювали алегоричні фігури драконів, з пащі яких вивергався грецький вогонь, що не тільки наганяло жах, а й вело до загибелі ворожих кораблів. Візантійські імператори зберігали у суворій таємниці секрет рецепту грецького вогню. Виробники цієї суміші працювали у таємничих лабораторіях, тому донині склад цієї суміші залишається невідомий. Припущення сучасних учених Винахідником грецького вогню вважається Калінікос – давньогрецький алхімік. Також з історії відомо багато битв, морських боїв, у яких використовували грецький вогонь. Загадковим лишається лише склад та засіб виготовлення цієї суміші. Тисячі винахідників – від середньовічних алхіміків до найвідоміших вчених нашого часу – намагалися розгадати таємницю грецького вогню. Найбільш вірогідно, що до складу загадкового рецепту входили неочищена нафта, різні смоли та рослинні олії, можливо, селітра та негашене вапно. Загасити грецький вогонь, як свідчать візантійські та деякі інші історичні джерела, можна було тільки оцтом. Про те, як візантійці захищалися від нападників, ми знаємо завдяки багатьом зображенням, які збереглися до нашого часу.